You're listening to Rutgers Radio on 88.7 WRSUFM New Brunswick and online at wrsu.org. Szép jó napot kívánok, Rozs Ildikó vagyok. Köszöntésem a Radgész Egyetem rádió stúdiójából érkezik. Önökhöz a WRSUFM, FM, a WRSU FM-ről. A környéken a 88.7 FM-en, vagy az interneten a www.rsu.org weboldalon keresztül, ahol a Listen Live-ra kell rákattintani, hogy megszólaljon vasárnap délután 5 és 6 között a Magyar Rádió adása New Brunswickból, az Egyesült Államokból. A Facebookon a Radgers Magyar Rádió címen találhatnak meg bennünket. E-mail címünk Műsorunkban lesz a szokásos gyereksarok mesével, kései annabáli hírek, és pár tudnivaló a tradícióról, ezen kívül lesz még kabaré, a természetes gyógymódokban, így az ősz közeletével, amikor a szervezetünknek fel kell készülnie a hűvösödő idő beáltára a C-vitamin forrásairól beszélünk. A műsor végén pedig visszatérek az igazán testhez álló kedvenc témámhoz, az operához. Benne a basszus hangokról szólok, amiből már adtam izelítőt néhány adással ezelőtt. A mai műsorunkhoz is jó szorakozást kívánok! Hallgassunk meg a Hold Viola előadásában én az éjjel nem aludtam egy órát. mama Események a házunk tájáról. A Magyar Tanyán szeptember 1-én szombaton búcsú a nyártól 8 órai kezdettel táncmulatságot rendezünk. Kares DJ garantálja a jó hangulatot és a zenét. Jöjjünk minél többen koptatni a padlót. Szeptember 2-án vasárnap, sportnap és lóverseny fogadási est lesz. A sportnapot különösen a gyerekek szokták élvezni, ahogy az elmúlt években is láthattuk. Öröm látni az ifjúságot a versenyzésben. Garfieldon ismét piknik lesz, szeptember 16-án a részletekért a következő számot lehet hívni, 732-es ez a körzetszám, majd tárcsázzák a 478-33-02-es telefonszámot. Ennyi már az eseményekből, most pedig a furcsa nevű Magashegyi Underground énekli a Szeplős válcímű számot. I írnak a bánom, hogy nem szemplő, mesés fő szereplő. Well, it's uh, got a good disco beat az Le a sorokba, és hallgassuk meg a Péter és Pál mű magyar népmesét, Szabó Gyula mesélét. volt, volt, volt egyszer egy szegény ember. Az olyan szegény volt, mint a tatlomegel. Gyereke az sok volt. De nem volt, mint egyetlen egy kakassa. A szomszédjában lakott egy gazdag ember. Az meg olyan gazdag volt, hogy az meg nem is tudta még a számát, se hogy mi minden ne van. Rengeteg a kakassa mindenféle. Egyszer a szegény Péternek a kakassa átment a gazdag pálnak a kertjébe. Átment a kertjéba tyúkokhoz, mert mondta magát már egyedül is a Péter portálja. Meglátta ezt a gazdag ember, az irény pál. Azt mondja a szegény embernek. Te Péter, ezzel a kakassal csinálj valamit. Vagy öld meg, vagy add el, vagy vidd nem mert leütöm. ott semmi használt nem veszed. Ne járjon az én porthámra rúgni. Szegény Péter elszomorodott. Gondolkozik. levágna a gyerekeinek. De hát ezek a gyermekek még nem ettek húst életükbe. Még sose. Mindegyiknek jutna belőle egy falat. Azut meg már nem ennék meg a rosszabb ételt. Elvitte az uraságnak, oda ajándékhoz. Hát, ha is meg valamivel? No, elvitte azt az uraságnak, oda ajándékozta a kakast. Te Péter! Te szegény ember vagy, sok a gyereked. Hát nem jobban rátért tért volna ez a kakas? Elfogyasztottátok volna otthon? Nem uram, mert én sokad magammal vagyok, sok gyerekeim vannak, az az egy kakas nekünk minek volna. Egy falat se jutna belőle mindegyik Ha meg a gyerekek megkóstolnák a húst, meg ízlelnék, hogy ez jobb ézű, mint a hajas krompé, vagy a rántott leves, akkor nem is ennének többet, olyasmit. Mindig erre várnának. Rendben van, Péter. Hát sül a kakas délre, védre egyre. De itt leszel, hoz te fogod elosztani a kakast köztünk. Ott pedig az Úrnak két fia, két lánya, meg a felesége. Így volt a katon. Na, elment aztán Péter délbe, mikor elkészült az ebéd, megsült a kakas. Péter elővette az hozzá hozzákezdett az osztáshoz, az mondja, A családnak az Úr, és az Úrnő a feje. Tehát a fejet, meg a nyakat levágom, együtt adom az Úrnak, meg az úrnő. A két szárnyát pedig adom a két kisasszonynak, hogy jobban repüljenek férjez. A két túlfira pedig adom a lábát, hogy jobban tudjanak szaladni. Én meg, mint szegény ördög, bekendelezem a maradékot. Így az a még kimaradt. No, persze az uraság igen megjutalmazta Pétert. Adott Péternek lovat, szekere, berenát, mindenféle felszerelést. Adott neki földet, hogy száncson, vessem, gazdálkodjon magának, hogy ne legyen már szegény, ha legyen belőle gazdag ember. Meghallotta ezt a gazdag pár. volt. Ha egy kakasért annyi sok mindent ajándékozott neki, akkor öt kakasért neki mennyi sokat fogt adni. Elvitt aztán az öt kakast a gazdag pár. Persze az uraság fogadta szívesen, mert tudta, hogy fárból csak az égység beszél, hogy ő is kapjon ajándékot De azt mondja aztán neki az uraság: Ilyen hallgass Pá, most délre megegyük ezt az öt kakast, ha megsüt. Ezt neked kell elosztani. Ha nem fogod tudni elosztani, akkor ötven botot veretek rád, ha pedig jól elosztod, akkor gazdagom meg foglak jutalmazni. Megsütötték aztán az öt kakast, Mindegyiket egyben nem vagdalták szét. Elmegy a gazdag De sehogy se tudja elosztani, Sehogy se sikerül az elosztás. Azt az uraság az inossának, Eridj, hígy el Pétert! Elhíj Pétert. Na Péter, ezt neked kell elosztani, Péter gondolkodik. No, az unja, én mindig a Szent Háromságban bíztam, most is a Szent Háromsághoz folyamodok. Hát úgy tudom, hogy az úr, meg az úrnő, meg egy kakas, kitesznek egy háromságot. Úgy szintén, az unja, a két kisasszony, meg egy kakas, az is kitesz egy háromságot. A két turfi is szintén. Egy kakas meg két turfi, az is egy háromságot tesz ki. Én, szegény ördög, meg két kakas, mink is egy háromságot. Hát, ezen a furfangos osztáson igen jót mulatott az uraság a családjával együtt. Gazdagom megjutalmazta osztán megint a szegény Pétert. A gazdag párt pedig megbotortatta, veret rá ötven botot, most este Gyermekkorunk meghatározó mesefiguráihoz tartozott megkelek ezer mester. Hallgassuk meg a főcímzenét. Nagyon vicces. a vicces zenét már hallottam telefonos csengőhangként is, és most térjünk át egy más témára. Egy hónappal ezelőtt igencsak el voltunk foglalva az olimpia esenyi eseményeivel, miközben nem jutott idő arra, hogy megemlékezzünk a Balatonfüredi Annabáról. Most ezt pótolom. Nézzük, mi is történt ott. Az idei Annabár győztese Victoria lett. a Jókai Hajó, és azért vagyunk itt, mert szívet fogunk halászni. Hát Évja hát rá a nevét a szívre. Bedobáljuk a szívet a Balatonba, hát és a hölgyek kihalásszák. Uh, megkeresi az urat a hajón, és holnap este a bálon ővé lesz az első tánc. A palatonitív halászat, ugye ez az anna Bának, ugye a kísérő rendezvénye. Ez egy régi vágy volt, ugye bár a nővérem is volt, és annak idején a nagymamám is volt, és ő sokat mesélt róla, és láttam is az ő nyakláncát is, és úgy gondoltam, hogy ide nekem is el kell jönnöm. Ez az első széphalászatom volt, és egy palit haláztam ki. Hogyan készül egy lány az első anna Annabájára? Hát igazából először is a legpontosabb, terintem a ruha. Ez egy nagyon szép hagyomány, és mindenképp úgy éreztem, hogy azért illendő így az első válasz nem kihagyhatatlan. Viktória első válozó voltál? Igen, most voltam 18 éves, fület hívott meg erre a csodálatos eseményre. Nagyon nagy élmény volt ez számomra. Amikor felkeltél tegnap reggel, akkor álmodtál arról, hogy esetleg ma itt ülsz velünk? Álmomban sem gondoltam volna, hogy éleszek esetleg a hannabá szépe, Én... nekem nagyon nagy melepetés volt ez. Már a bevonulás alkalmából egy hétfős általunk fölkért zsűri megnézi azt, hogy kik azok a lányok, akik a legjobb 15-ben tudnak majd szerepelni de gyakorlatilag egészen este 10 óráig történik a lányoknak úgymond kiválasztása, és 11-kor történik a bemutatás, tehát a 15 lánynak a bemutatása, és onnan pedig már a közönség kezében van valamennyi hölgy. Itt kizárólag tulajdonképp a külső, az ami szerepet játszik, vagy vannak más pontok is? Nem, én azt gondolom, hogy az Anna bál az nem egy olyan szépségverseny, amit talán sokan megszoktak. Itt egész másról szól ez a történet. Ez az első válozó hölgyeknek a bálya alapvetően. Nyilván korhatár sem alulról, sem fölülről nincsen, de, de hát azért az első bálozó az a 16 20, -20 egy év közötti hölgyek, akik az Anna Bálon megméretik magukat. Azt gondolom, hogy a, a, a zsűri az, az mindent néz, amit egy első válozónál nézni kell. Egyfajta benyomást, hogy milyen lehetett az Anna, aki valamikor 1825-ben kísérő tábornokkal megismerkedett az Anna alkalmával. Kezdődik a ma délelőtt isét a és bemutatkozással Baraton városának. Az úgy van, hogy együtt. Aztán jövőre ugye megint el kell mennem Nagyon szívesen elmegyek. Ez egy komoly reklám lehetőség a város számára, nem szabad kiadni, hogy a Anna Bászépét, az aktuális Anna Bászépét azt valamilyen módon nyilván normális kereteken belül a város ne keresse meg különféle lehetőségek, alkalmak alkalmából. Tehát nem mondjuk azt, hogy minden nap igénybe fogjuk venni a munkáját, de egy viszonylag intenzív kapcsolat lesz majd az elkövetkezendő egy év a város meg a Bászépe között. Balatonfürednek ez egy fantasztikus és nagyon híres estéje az Annabál és megmozgatja nem csak a bálozókat, hanem tulajdonképpen az ott jelen turistákat, akár Balatonfüred lakosságát. Mi ennek a mítosnak a titka? Mi az, ami miatt minket ennyire érdekel az Annabál Balatonfüreden? Hát sokan kerestük ennek a titkát, de talán az, hogy a 187 tehát egy nagyon ősi bálról van szó. Nem tudok még egy ilyen ősi bálról, mint a Balatonfüredi Annabál sem Magyarországon, de talán még Európában sem próbáltuk keresni, hogy van-e még ilyen. Ilyen bál. Ráadásul, ráadásul azt gondolom, hogy egy nagyon szép időszakra nyúlik vissza, akár Magyarország tekintetében, hiszen ne felejtsük el az első bál, 1825-ben volt, ez teljes egyes egybesik a magyar reformkor indulásával. És hát a reformkor, amely egy pesgést, egy felfutásodott az ország számára, ez az időszak Balatonfürednek gyakorlatilag a fénykora e, e, volt, akkor elkezdtek Balatonfüredről beszélni, a momentumok lehetnek azok, amik az Annabált mindig is különlegesé teszik, meg hát, hogy mennyire viszik tovább a hagyományt. És ezért fontos szerintem az, hogy minél több bálozó jöjjön el a bálba, minél többen meséljenek majd a gyermekeiknek, az unokáiknak. Vigytan, hogy nagyon fiatal, de nyilván el fogja mondani majd a lányának, fiának, unokájának azt, hogy milyen volt az Anna Bál, és neked is el kell menni. Báli téma után szóljon a mennyei parti. Pintér Béla énekel.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 Nősül a negyedik férhez megy ötödik csúcsük számítógépe, és c's azt mondják, nincs időnk, mondtuk már százszor, majd elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk máskor! Aha, máskor, elmegyünk máskor, Fivatalos vagyok egy partira, ahol a házigazda fia minden meghívottal együtt Hivatalos vagyok és nincs vita Ebbe a mennyei partiba Itt minden ember Végan táncol kéne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 amikor megkaptam a meghívó, és tátva maradt a szám, kérdeztem, hogy végel elnézzétek, rongyos a ruhám, azt mondták, semmi gáz, gyere, ahogy vagy, a házigazda bát. Hivatalos vagyok egy partira, ahol a házigazda fia, mindennek hívotta együtt ünnepem vagyok és nincs vita, Fembe a mennyéi partiba, Míg minden ember vígan táncolt, énekel. Vigyatonos vagyok épp partira, ahol a tira, házik rend a fia, Minden meghívhatta együtt üngetel. Vigyatonos vagyok és nincs vita, Fembe a mennyéi partiba, Míg minden ember vígan táncolt, énekel. és Igen, arra a partira mindenki hivatalos. És most térjünk át a Kabari a Köbön kategóriára. A következő Kabari részlet felvétele egy humorfesztiválon készült. A címe szingli Party. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok a zsűrinek és a közönségnek is. Jó estét. Öhm... Azt mondták, hogy legyek rövid. Én most idefele egy kicsit felszívtam magam, mert uh, láttam egy ilyet, hogy szimliparti lesz. És ez milyen, hogy, hogy elmennek és nagyon vigyáznak, hogy nehogy összeismerkedjenek valakivel, vagy? Szóval eleve, eleve, miért? Tehát ez a szingli, fo mint, mint fogalom, mint a magány intézményesítése és trendi hát régen is voltak kövérk és korpás bajszulányok. Ők akkor azt mondták, hogy ebből nem pasiznak, ugye? De ma már normális, jól kinéző, ö, csinos, ígéretes nők is vannak bolombolva ebbe a szimliségbe, és annyira öntudatosan szimlik, és annyira bakacsul egyedülállók, hogy még mikrobakteriális létformákat sem tűrnek el magukon, nemhogy engem. Úgyhogy, ha, és ha mégis összejön valami, már rossz alapokról indul a kapcsolat. Tehát én, Isten látja lehet, mindig a lányok szívéhez kerestem a kulcsot, de valahogy a pinceajtó mindig előtt nyílt. Nem tudom, nem tudom, nem tudom miért, és hogyha ha felébredsz és ott van melletted a hölgy, akkor több lehetőség van. Az egyik az az, hogy arra ébredtél az éjszaka közepén, hogy horkol. Ilyenkor nehéz neki megmagyarázni, hogy önálad jobbat érdemel. Tehát a másik, a másik, hogy hát ő hogy hát őnek itt fontosak a belső értékek <gül> és, és hogy le -e jó humorod, és az én humorom nem elég jó. Tehát a, a, a harmadik lehetőség pedig, hogy egyik se akar bunkolen és együtt maradunk, és aztán és ugye, elkezdődnek ezek az ottalvások, és vannak stádiumok, ahogy közelítünk egymás felé. Az első lépés, és itt egy picit megropvan a szingli ég, viszekhoz viszek hozzá egy borotvát. második lépés, ő is hoz hozzám egy borotvát. Harmadik lépés, és ez már a házasság. Rájövünk, hogy tulajdonképpen egy borotva elég. Na most, én nem tudom, ki már női fürdőszobában a nőkön kívül, hát rettenet. Tehát ugye annyiféle mindent feldolgozni se lehet. Hajbalzsam, hajsampon, hajhab, hajlak, ez csak homloktól fölfele. És aztán tusfürdő, habfürdő, készkrém, arckrém, felkenő, lemosó, feszesítő, ránztalanító, regeneráló, hidratáló, kókuszos, gyümölcsös, alojadás, szorozva tízzel. A férfényfürdőszob az egy picit egyszerű. Ami nem a borotva az a szappan. Édesapám mondta, fiam, ha nem fér el a piperet cuccod a szappan tartom buzi vagy. Vagy anyádra ütöttél. Na most, én egy ilyen női fürdőszobában egyszer mostan egy olyan dologgal, ami nem habzott, viszont nem jött le. És mi volt erre a nő reakciója? Remélem sokat raktál belőle, mert az nagyon drága és a testhápolóm. Mi volt a férfi válasz? Elmondtam ezt egy barátomnak, fölcsillan a szeme, úgy ahogy nem habzik. És nem csak azt kell mondanom, nem csak a fürdőszobában érhetnek minket csalódásuk, de a konyhában is. Tehát, hogyha az egyik este úgy dönt a drága, hogy ő vacsorával vár minket haza, mi meg kinyitjuk az ajtót, és dől ki a füst, és nem tudjuk, hogy most villant szerelte vagy begyújtott. Nem, ő főzött, porból port. És ott ott mese, ott kóstolnék el, és azok az őszinteség pillanatai. Ízlik? Igen. Tényleg? Nem. Ennek a női kiborulások, hogy mert mindig az elvárások, legyek jó a munkahelyemen, legyek jó a konyhában, legyek jó az ágyban, nem, konyhában. Hát az ágyban elég, ha én jó vagyok, nem? Hogy vagy vigyük ki az ágyat a konyhába! Vagy... Ha, meg, ha meg úgy döntök, hogy ne akkor menjünk étterembe, akkor mi történik? Kérsz? Nem, majd eszem a tiédből. negyedét ők ajánlja meg. És utána megjön az önkritikai rovat, hogy kövér vagyok. És nem lehet meggyőzni a nőket, uraim, nem lehet meggyőzni a nőket. Nincs az az érvelés technika, amivel rá tudjuk őket venni, hogy téved. Kövér vagyok, az vagy. Kész. Nem nagy a feneken? Nem, hiszem te vagy 30 centival alacsonyabb. Ezeket végig kell játszani. Aztán, aztán van az, hogy mit vegyek föl? Na most ez, amíg nem horkol, addig mindegy. Kédig akárdig Isten császárnő démon asszony, vagy mindenben. Amikor meg már horkol, akkor meg már mindegy. Takard el magad, kész. Azt a kék szatén dzsuvát, amit szoknál. Kik megyek fel? A kolombót, mert nem érek hazaladdig. Tehát nincs egy rongyom, amit fölvegyek nekem, meg nincs húsz rongyom, hogy vegyek nekem meg A kedvencem, a kedvencem, megleptem magam ezzel a ruhával És meglepődtél? Elmész a boltba, felpróbálod, kifizetett, hazahozott, kibontod, ilyen egy ruha És aztán, aztán jönnek a jelentek, meg a péltékenykedések Ki az a nő? Már bemutattalak neki De mit akar tőled, különben is túl dörek hozzád. Ha persze, mert az anyám és akkor egyszer csak, egyszer csak borul a bili. Kész, elegem van, bunkó állat, visszaköltözök anyámhoz. Hogy fog örülni? Ugye, különben is ő nagy nagyanyádnál aki. Tehát... Szóval borzasztó, borzasztó, borzasztó, és egyszer csak eljutunk arra, ar eljutunk arra a pontra, hogy már csak vergődünk egymás mellett, mint a partra vetett halak. Így érzem, hogy vissza kéne dobni őt a szingli vízbe, el kell engedni, ha visszól. Ezt onnan lehet tudni, hogy egy reggel arra ébredsz, hogy a hölgy előtted ül az ágyban, üveges tekintettel néz előre, és a következő nagyon tipikus párbeszéd hangzik el köztetek. Mi bajod? Semmi. És akkor biztosak lehetünk benne, hogy bármi. Az a lényeg, hogy bármi, ami legalább fél évvel ezelőtt történt. Mert a női agy, és búcsúzóul ebben összegzem 28 évé lett tapasztalatát, a női agy. Az olyan, mind a polaroid fénykép. Nagyon lassan jön elő. De akkor borotva éles. Vitatkozzunk. A következő szám is szerelemről szól. Nőkről, férfiakról, gringosztár. Fogy a hold. Mint kő darab, mely föld közelbe ért, úgy zuhantam én is. Sötéten árván Száz darabra törve szertes szét Egy körötted rajzon, Éjszínű pályán A szív is csak egy műszer és téved Hogy ő maga navigál De gravitál csak Tested vérkörébe hullva eléget, Hogy végre kigyúlva Éjek újra Ki a szem? Mi nem halt meg, az soha nem élt Ki a csillagokért így nem élt, az soha nem élt Fogy a mi Nézd a Fogy A szembogárban csepp homály, Foltos kis bánat, mit emlékül hagyott. Bár nélküled volt fázós év, de már a szomorúságnak nem nyitunk ajtót. A világrendje független tőlünk, az idő is elszökne előlünk. Csak egy marad meg egyetlen ékszer, csak az, amit érzel. Ami Ért, még nem halt meg, a soha, soha nem ért ki a csillagokért? ért égig nem ért, az soha Kérdezd, hogy kell boldognak lenni? Vannak erre évek, nem kevés, mögöttünk annyi, előttünk mennyi. Ne majd, hogyan megy dolgunk, a holnap még mit sem tud rólunk. Csak tedd a bort az ágy mellé, kedves, és táncolj, és nevess. A mai természetes gyógymódokban a C-vitaminról lesz szó. Úgy hallott, a Magyarországon kiméletlen hőség teszi próbára az embereket ma is, de ettől még a hírig az hamarosan számolnunk kell az őszbe köszöntével. Jó, ha felvértezzük szervezetünket a megfázások ellen. Szent Györgyi Albert 1928-ban felfedezett egy addig ismeretlen vegyületet a mellékvesében, melyet azután sikeresen a paprikából is kivont. Később ezt nevezték el C-vitaminnak. C-vitamin szerepéről, előnyeiről és esetleg mellékhatásairól fogok olvasni. Az emberi szervezet képtelen az aszkorbinsav előállítására, azaz a C-vitamin előállítására, így azt táplálékkal kell bevinnünk szervezetünkbe. Amennyiben ez nem történik meg, hiánytünetként vérzékenység, insorvadás, izombántalmak, lassú sebgyógyulás, a fertőzésekkel szembeni fogékonyság és gyulladások kialakulása figyelhető meg. A természetes C-vitamin megtalálható citrusfélék gyümölcseiben, mint például a citrom, narancs, a grapefruit, ez nagyon fontos, valamint bogyós növényekben, zöldség és főzelékfélékben, ilyen a paradicsom, paprika, kelvirág, burgonya és még sok egyéb növény termésében. Magas C-vitamin tartalma a -bogyó, piros termése, ezért hasznos, ha megfázás esetén forró csipkebogyó teát iszunk. A napi minimális C-vitamin szükséglet 60 mg, de ez csak ahhoz elég, hogy ne alakuljon kis korbut. Az aszkorbinsavnak nagyon sok jótékony hatása van szervezetünkre, például a bőr kollagénjének képződéséhez nélkülözhetetlen anyag, hiányában a bőrünk töredezett és száraz lesz. Gyorsítja a fogény, a vérerek, a csontok és a fogak fejlődését, megújulását és gyógyulását. Segít az égési sérülések, sebek, fogényvérzés gyógyításában, és gyorsítja a műtét utáni sebgyógyulást és a hegképződést. Ezért operáción vagy bármilyen sérülésen átesett betegeknek ajánlatos nagyobb mennyiségű napi 1000 mg C-vitamint fogyasztani, vagy talán egy kicsit még többet is. Ezt tanultam az egyetemen. Az Ascorvinsa fokozza szervezetünkben az immunrendszer működését. Növeli a fehérvérsejtek számát, melyek szembeszállnak a testünket megtámadó kórokozókkal, és fokozza a fehérvérsejtek működését. Jelentősen csökkenti a meghüléses betegségek, a tüneteit. Amikor megbetegszünk, illetve amikor már érezzük, hogy hamarosan betegek leszünk, vagy csak halljuk, hogy a környezetünkben például influenza járvány terjed, akkor nyugodtan el lehet kezdeni c vitamin szedni, vagy meg lehet emelni a napi adagot akár 500 mg fölé. A C-vitamin antioxidáns hatásánál fogva véd a szervezetet fenyegető, rákkeltő anyagok káros hatásától. Az antioxidáns kifejezés azt jelenti, hogy az aszkorbinsavak kímérleg olyan a szerkezete, hogy a rákkeltő anyagok szabadgyökeit megköti. Ezek az anyagok egyébként a sejtek DNS-ét, vagyis örökítő anyagát támadják meg, azzal reakcióba lépnének, és olyan visszafordíthatatlan változást hoznának benne létre, melynek hatását a sejtek vég nélküli kezdenének, és így daganat alakulna ki. Az ascorbinsav azonban közömbösíti a rákkeltő anyagok szabadgyökeit, mert hamarabb lép velük reakcióba. Újabb kutatások szerint a C-vitamin egy másik mechanizmussal is gátolja a rák sejtek fejlődését. Egyes gyorsan növő daganatok annyi energiát használnak fel, hogy elfogyasztanak minden oxigént, ezért egy enzimre van szükségük, mely csak szabadgyökök jelenlétében működik. Ennek az enzimnek a segítségével az oxigén hiányban szenvedő sejt, cukrot energiával tudja átalakítani, annélkül, hogy oxigént használna fel, és elindítja a friss oxigénellátást biztosító erek képződését is. Az aszkorbinsav azonban eltávolítja a szabad gyököket, és leállítja az enzim működését, miközben a daganat képződését is gátolja. A C-vitamin jelentősen csökkenti a gyomor, gége és nyelőcső rák kialakulásának veszélyét. És beszéljünk a mértéktelen C-vitamin fogyasztás veszélyeiről. Az ascorbinsav ezen kívül támogatja a szervezetben a vasfelszívódását és hasznosulását, természetes enyhe hashajtó hatása van, és védelmet nyújt a szürkehályog ellen is. Csökkenti a vér koleszterin szintjét is, így jelentősen csökkenti a szívinfartus és a szívkorszorú betegségek kockázatát. Közben eszembe jutott, hogy a, amikor a, a mákról beszéltünk, hogy milyen fontos, amikor mákot eszünk, akkor C-vitaminos vizet, tehát mondjuk citromos vizeti gyunkhozzá, és segíti a, a mágból a vasnak a felszívódását. Az aszkorbinsav egy vízben oldódó vitamin, mely azért fontos, mert a zsíroldékony vitaminokkal szemben nem halmozódik fel a zsírszövetben, hanem a fölösleges mennyiség a vizelettel távozik, így nem lehet túladagolni. Arra viszont oda kell figyelni, hogy a c a szervezetben kémiai anyagokká okszalátá bomlik le, és ez űrül a vizelettel. A vesekövek 3-4 kálciumok szaládból áll, így emiatt mégiscsak gátat kell szabni a mértéktelen napi 4 g meghaladó, az 4000 mg-ot meghaladó C-vitamin fogyasztásának. Ezen kívül a túl sok C-vitamin meggátolja a B12 vitamin belépülését a szervezetbe. Ennyit a C-vitaminról, a következő zene szerzőjéről el kell mondanom, hogy mai fiatal fölterekvő generáció tagja, körülbelül 23 éves lehet, és ő írta és játsza a következő keringőt zongorán ő, Kasovic Artur. Most térjünk át a mai operai témánkhoz. Valamikor júniusban már elkezdtem beszélni a basszus hangról, de inkább csak egy kis izelítőt adtam belőle, mivel akkor kifutottam az időből. Most igyekszem az akkori ígéretemet teljesíteni. A basszus jelöli meg a legmélyebb férfi hangot. A nagy f kis f számítható, noha igen sok énekes képes a nagy C-t, sőt a kontra hát és B-t is énekelni, bár csak meg tudnám mutatni. A hangzása tömör és teljes, jellege pedig komoly, méltóság, teljes és ünnepélyes, de azért humorisztikus kifejezése is igen alkalmas. A fajtái a karakterbasszus, basszó profondó, amely igen mély és sötét hangzású, a basszó cantate, világos hangú basszus, egész jó magasságai is vannak, és a basszó buffó, buffó basszus, a víg vagy komikus basszus. És a basszus bariton, ami a legmagasabb basszus átmeneti fajta, olyan, amelyet, még baritont is tud énekelni. Ma a bufó, azaz a komikus basszust választottam elsőnek, tipikus példája Gregor József hangja. A humort illetőleg Wolfgang Amedeus Mozart szöktetés a szerályból című operájában Ozmin szerepe a legtündöklőbb példát képezi. Ozmin, Szelin Pasa szerájának mogorva felügyelője, aki mindenkinek szeret borsot törni az óra alá, hol féltékenységből, hol pedig egyszerűen azért, mert ilyen a természete. Így elég sok ellensége is van, akik szintén szeretnek borsot törni az ő óra alá. Amikor Ozmin leleplezi és meghíjusítja az opera harmadik felvonásában a fiatalok szökését, vérszomjas dalra fakad. A zene humoros, ellentétben a szöveggel, ami igencsak morbid. Az lesz a fényes óra, majd ha áll az akasztófa, Hallgassuk csak, milyen örömmámorban énekli ezt a bufoáriát. Még egyszer mondom, Ozmin, Mozart, Szöksztetés a Szerájvó operájában. Most Gregor Józsefet halljuk. Surul, bel surul, yo chigame surul, bel surul. Me surul, yo chigame surul, bel surul. Yo vejola si yo ve si, pues o A nyíge megszorul, megszorul, és a nyíge megszorul, megszorul. Jár csod, mi nobálnak útra, drága lesz itt mindenul. Meg nem csaltok engedet, bár nem használ semmi, itt nem még de csak egyszer hittem, szökni mi több lenn. Szökni többé Mert már nem lehet, már nem lehet Ó, oh, az a kélyes óra, majd hál az És a gége megszorul, megszorul, és a gége megszorul, megszorul Jaj, be jó lesz, szép lesz, szép lesz, ósz, mi régi üdvöltél Biztosítok megszorul, ez ez a vége, ez a vége, ez a vége, a megszorul, és a vége, ez a a ez a a a vége, ez a megszorul, a vége, és a Gregor Józsefről annyit szeretnék elmondani, hogy kívülről egy vidám, jó, humorú embernek ismertük, és ez igaz is volt, viszont ahogy szokták mondani, a humorban nem ismert Tréfát. A zenét mindig nagyon komolyan vette. Olyan alapossággal dolgozott a darabokon, hogy nem csak a maga szerepét tudta, hanem a partnereit is. Közelről látható volt a színpadon, hogy amikor éppen nem ő énekelt, akkor is mozgott a szája. Így követte a partnerei szerepét szóról szóra. Egyébként ő nem csak komikus szerepeket énekelt, hanem komolyakat is, például Egyiptom királyát az Aidában, és még sokáig sorolhatnám a szerepeket. Van egy vicces emlékem a Margit-szigeti szabadtéri színpadról, ahol az Aidát adtuk elő, hatalmas színpadon több száz szereplővel. Az etióp rapszolgákhoz statisztaként a magyar néphatseregtől kértek kölcsön 100 katonát, akik nagyon örültek az ilyesfajta tevékenységnek, és a jutalom szabadságnak, ami még járt hozzá, még akkor is, ha kopaszra kellett vágni a hajukat lelkesen gyakoroltak, hogy hogyan kell majd behozni a válukon Egyiptom királyát. És az volt a terv, hogy a, a király a trónjához a rabszolgák hátán fog lépkedni. Ez egész addig remek és különleges ötletnek tűnt, amíg meg nem jelent a a próbán. Gregor József volt az, akiről tudni kell, hogy igen nagy test bírt. Mondanok se kell talán, hogy a terv meghiúsult. volt, a király végül is a rabszolgák között lépkedbe jutott el a trónjaig úgy tűnt, mintha hátukon bet kicsit csalással csak köztük a lépcsőkön. Most hallgassuk meg egy másik basszus énekest, Polgár Lászlót, aki élénekli a Kabátáriát Pucsini Bohémile című operájából. Ebben a pillanatban Colin, a filozófus, eladni készül a kabátját, tőle búcsúzik, annak reményében, hogy a pénzen kézmelegítő múfot vásárol az igen beteg mimi mimifázók kezére. Itt hallhatjuk, hogy milyen szépen szól egy basszus hang, amikor a magas regiszterét is használja. Polgár László énekel, különlegesen nemes színű hangján. az időnk, búcsúzik önöktől a műsorvezető Rózs A következő adást Harkó Gyöngyvér és Sohár István vezeti. A jövő vasárnap kapcsolják be ismét a Radgerc Magyar Rádiót, a WRSU FM-en. FM az utolsó zeneszámunkat Illényi Katica és testvérei játszák egy zeneakadémiai felvételről. Ha ismerősök a dallamok, megsugom, hogy a macskafogó című magyar animáció négy gangsterére emlékezteti önöket. Jó szórakozást kívánok hozzá! Utána az ír kollégák adása következik a Viszonthallásra.